اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدا وهملا أعوذ بالله نشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والأعليه والصحبه والمن وعلا والمعبرة الله و الله سبحانه وتعالى كي نسيقب فيه وديه وفيهم بوابطة الله سبحانه وتعالى ويسيقب فيه وعليه da kažemo siromašni i ne mogu se onaj riječman se ne može opisati kad čovjek vidi ispred sebe omladine. Ne smatram se ja ono ništa starijm od vas puno. E mene djeca malo onaj mi da kažemo prosje godina i po, ono poremeti. Ima nadzjede ovde moj sa mnom. Završio onaj ove godine četvrti razred od A hvala još onaj ovaj broj koji je u ovom džamatu Ja sam ovamo čuo i prije i to je onaj to je bio glavni razlog što sam se ja odlučio. Mi smo daleko. Prilike znači sa leva nije kraj, malan put. <tuh> Ima dosta preči ljudi da kažemo da budu ovdje s vama da se druže, da vidaja naši. Mađutim ja sam se čuo i, i baš iz razloga ono što sam čuo o tako fine stvari. Neću ja dugo on neću oduljet. Ja Pogotovo što je sad malo vrijeme, onaj kasno se ulazi u Noć. noć je kratka. Ono što je bitna stvar prije nego što krenemo našu najavljenu temu, što bis skrenuo pažnju i sebi i vama da spomenem ovaj hajr koji je krenuo. To je ona lađa koja je krenula, zaplovila. Hvala Allah, znači ona se neće zaustaviti. Lađa Islama neće se zaustaviti. Sad je pitanje samo ko se ukrcati na nju. Ko mi biti ti koji će da kažem ukrcati na tu lađu, a odredi je ako mogu da žerniti. Na ovoj lađi, da kažemo, na putu ovog islama, pošto je omladna, ovdje mašla uglavnom, ona, treba imati sluha. Da ne budemo od onih koje, za koji poslanite, da se ne ako se sjećate hadisa kada je rekao oni koji su iz donjeg dijela lađe kada su išli non stop gore da bi uzmali vodu iz one palube, da kažemo, na oni koji su bili pa su iz donjeg dela lađe uvijek su išli gore da ona, uzmaju vodu. Pa jedan je od onih koji su bili dole, kaže što ne bi kaže provrtili sebi lađu pa vodu kada ne moramo ići kad da bi uzvodimo, kaže da bihozodimo kašovje gore pa da ona probušimo sebi lađu pa da onaj, imamo i mi vodu a pa, kaže poslika selam kaže da nije bilo među njima onih koji su bili svjesni da onaj da im zabrane kaže svi bi kaže onaj potopljeni bili znači jedan nesvjestan čovjek bi mogao da provrti lađu znači gdje bi se lađa da kažemo potopila Pa su bili oni svjesni koji su zabrali mu znači, da, da provrti lađu. I ovdje je bitna stvar, pošto se radi o omladine. A omladine, da kažemo, puna snage. Ja sam prolazio, da kažemo, i bio sam i u ratu. Učestvo sam od početka rata do kraja. I hvala Allaho, da kažemo, ta eh, sahva islamije. Ili da kažemo, kada je islam se počeo... Eh, termo širiti kada je Omladna počela da u, ulazi u islam, mi smo živjeli u jednom periodu ona, komunizma gdje su branili ove stvari koje mi danas ovdje imamo. To je ogromna ogromna blagodat. I onda kada ljudi vide islam, islam je takav da ti njega ne možeš uzeti da ga polako da kažem da ulaziš u islam. Takav islam. Međutim mora imati neko ko će uvijek znači, malo reći polako. Ona imaju stvari koje moraju se vriedati, mora znači onaaj da kažemo uzreliti neke stvari. E, stoga nemojte zaboraviti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 opisao ummet, kaže više narod koji požuri. I ove ovaj su hadis zbog upozorenja. Poslanik rekao sa selam, znači ovaj hadis i ove ovaj riječi poslanika sa selem, nisu došle da kažem kao pohvala, nego kao upozorenje ummetu, velakinnakum qaumun tastaajilun, kaže više narod koji požuri. Hoće da kaže poslanik do selam, nemojte požurivati stvari. Znači stvari moraju ići da kažemo svojim tokom. Mene raduje Allahom i onaj ova lica koja su ispred mene. Znači ova koja je ovdje ona je ovo je da kažemo naša snaga. I hvala Allahu subhanahu wa taala koji je olakšao islam, koji je da kažemo otvorio puteve islama. Mi danas imamo da naučimo islam izvorni islam. Ona po kako je než gospodar znači zadovoljan i poslanik sasvim kako je dostavio da kažemo poslanicu, emanet svoj ispunio. Ona mi danas imamo taj izvor da ga učimo, znači sa izvora imamo da učimo islam je najčišći Nema više, da kažemo, ni sistema, hvala Allahom, ni tima ljudi koji će to da brane, koji će da, da otežavaju. A pogledajte, subhanallah, vi ste to probali ovdje. Molim mlade, subhanallah, da i drugim ljudima da probaju islam, Onaj, da otvori Kur'an, da vide šta je islam. Onaj, a Allah kaže za, za islam, kaže za Kur'an. Kur'an je islam. Ona kad je srner Kur'an ili vikr. Kur kaže, mi smo ulakšali, islam, mi smo olakšali koran kao uputu. Kaže, ima da onoga koji će otvoriti taj koran, koji će da, da vidi šta je u tom Kuranu, koji će da uzme tu uputu. Allah, olakšao, subhanla, islam. Olakšao Kuran. I ovdje, da kažemo, glavni problem bošnjaka muslimana, uh, možda ćete se složiti, možda neći da mislim da ćete se složiti, da je problem glavni kod bošnjaka što nisu proštali koran. Ne znaju šta je u koranu onem mogu se usuditi sigurno da kažem 70 pa možda i 80% bošnjaka se nije još удостоjilo da pročita jedan jedanput u životu prijevod. Generacije koje su bile da kažemo ispred nas, one je najbolje generacije, generacija Shaba, a vi dobro znate i vjerovatno se čuli da ne bi trebalo muslimanu da prođe 40 dana da jednom ne prouti tih 40 dana da ne pročita čita Kur'an. A su to praktikovali toliko su praktikovali zato su najbolji ummet. Najbolja da kažemo generacija koja se pojavila i koja će se ikada pojaviti. Znači najbolja generacija upravo zbog toga što su znači, izučavali Kur'an a Kur'an je ostavljao traga, traga na njih. Pa jedne prilike Zubhanallah Osman radijelallahu anhu spominje se da se zanio učeći Kur'an da je za noć pročitao čitav Kur'an. Znači Kur'an ne ostavljao čovjeka ravnodušni da je jednu noć čitav Kur'an pročitao. Pa da je poslanik Zasana zabranio da se od, od, manje od tri dana da se pročita Kur'an.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 Odnosno hrana da kažemo muslimana, tjelesna hrana se zna šta je. Dugovna hrana je Kur'an. Dugovna hrana je Islam i Kur'an. Vi dobro znate ako čovjek ostavi znači hranu u ovu da kažemo za tijelo ili vodu, tijelo znači umire. Znači slabi, slabiji, ako ga potpuno ostavi znači potpuno čovjek onaj ugasi za život. Znači tjelesno. Vjeruje Allahu i tako isto znači onaj uh, duša. Vi dobro znate čovjek kada onaj umre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 kod bosnjaka odnosno kod muslimana nažalost da ljudi previše daju da kažemo a na hrane tijelu a manje daju hrane da kažemo duši. I vjerujte avion koji odnosno i ptica sa dva krila tako isto znači tijelo i duša znači kao dva krila. Ako daš akcenat na jedno znači ne može ići pravo, znači skreće. Ili daš akcenat na drugo imate isto gdje ljudi znači previše daju dušu, daju znači zaposle tijelo opet skreće.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 i vi od tilike razumijete ste neka na nekom početku onaj puta imaju izazove najveći izazov na Donjalku kod nas kažemo Donjalku Donjalk tema je materijalna stvar tu se eto najviše da kažemo najpritisne ljude šta da kako opskrba znači kako da čovjek dođe do, do te opskrbe da kako da dođe da kažemo lijepo živi da prati da kažemo ovaj a,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 On, čovjek je došao, jedno ali je došao čovjek, kaže, ne ništa. Trađu od njega da mu poznajmi novac, da ga pomogni. Pa mu on kaže, Zubanula, on, kaže, imaš dva oka? Bi mi dao jedno oko? Pa on znači koliko bi vrijedilo jedno oko? Kaže, imaš dva bubrega. Kaže, pošto mi dao bubreg. Znači ima čovjek koji me treba bubreg. bubreg. a pa, imaš dvije ruke. Pa sve mu spomenuo ove, da kažemo, blagodati na koje čovjek često puta zaboravlja. وَلَاِنْ تَعُدُّوا نِيَمَةَ اللَّهِ لَا Allah S. M. Tala kaže, kada bih htjeli da izbrojite Allah ove blagodati, kaže, ne bi ih mogli izbrojati. Samo je čovjek, insan, od odnesi, znači dobio ime od uh, riječi nesi, od zaborav, znači zaborav. Znači, mi smo ljudi koji zaboravljaju. Znači, mi toliko blagodati imamo da nismo svjesni Allahime u kojim mi blagodatima živimo. Uh, kada ćemo biti, da kažemo, svjesni ove blagodati, moramo pojačati, da kažemo, taj svoj duhovni dio, da kažemo, našeg bića. Znači, moramo se malo više duhovno, da kažemo, društje sa Koranom, sa hadisima, sa, sa vjerom. Tad čovjek znači, dobija tu dimenziju, da kažemo, da može razumijeti stvarnu situaciju, da kažemo, sebe. Ili svog, svog da kažemo, anaj, postojanja. Šta je, dok je on stigao, znači koliko vrijedi, šta ima. Znači, samo sa tije strane, vjerovite, čovjek će moći da vrijedno odnosno da dostigne vrijednost svoju, ako bude, da kažemo, isbalansirao, da kažemo opet ove stvari, odnosno, onaj, posvjetio se vjerom. Vjerovlakšava dosta stvari. Kažem zašto sam ja odabrao temu i ona se ne može već raz, onaj, završiti. Ono je opširnija tema i mi ćemo, šala se, dolušiti, nastavit ćemo mi ovu temu, uh, sbavo risk, odnosno uh, uzroci ili uzroci obskrbe. Kada se kaže rizik najviše saludirao odnosno ljudi odmah razmišljaju o tom donjačkom donjačkoj opskrbi. Ja ti se, se slažete sa mnom. Inače kada se obskrba spomene, uglavnom se misli materijalna opskrba. Međutim obskrba obuhvata daleko veći da kašinjerije pojam. Kaže poslanik sallallahu alajhi wa na'imaha, wa a'udzubika min an Kaže gospodar moj, kada Allah mi kaže gospodar moj opskrbi me džennetom i kaže njegovim blagodatima. Džennet je rizik to je opskrba. Lijepo, odgojeno dijete je rizk. Žena saliha, dobra žena, znači privržena vjeri, je rizk. Komšija, koji ti, ne, koji ti ne čini je zijet, koji te ne je rizk, opskrba. Uistinu, inovac je opskrba, znači dobar posao je opskrba. Možemo nabrati večeras, ne bi mogli izbrojati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 Kažemo savijerske strane. Zašto sovjetske strane? E, mi se slažimo da kažemo muslimani i nemuslimani što se tiče sbavu riska onog dunjalučkog. Ili ili uzroka riska ili obskrib dunjalučkih uzroka. Čovjek mora ustati. Znači mora otići da ustane za obskrbu. I to je naradba od Allah. Kada znači sve daš o sebe, sve priprimiš, onda se osloni Allah kaže Allah subhanahu wa ta'ala znači opisujući Maryam kada je onim porođajni mukama fazi ila jiz'a nakhlatu tusakit ilayki rutaban janiyya viso je ovaj više puta učili čitali u Kur'anu on kaže Allah subhanahu od Maryam oni porođajni mukama husi ilayki kaže zatresio palmu kada tusakit ilayki rutaban janiyya kaže pa će onaj uh, datule, one svježe datule. Subhalam u Fesiri kažu žene u porođajnim mukama, i mi znamo tu, u porođajnim mukama, uh, kaže, lejte ni, ni mitu min kablu o kuntu nesje menzije. Eto ona opisala da kažemo šta su porođajni muke. Kaže da sam bodno, kaže umrla, kaže i da sam zaboravljena. Zbog on i porođajni muka. Znači, uh, inače u medicini se uh, od deset, da kažemo, ti skala, Na 10oj na zadnjoj iskali što se tiče tih bolova, porođajnih bolova. Kaže muškarci ne mogu podnijeti. Muškarci ne mogu podnijeti tu taj bol. I šta mislite, žena medijem u toj da kažemo u tom halu, u tom stanju porođajnim mukama, Allah traži od nje šta? Kaže hozi ilek. Kaže zatresi, kaže tupal. Kaže isto palma koja daje plodove. Čaš čovjek zdrav kaže kad bi zatreso, kaže pitanje bilo hoće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 ali doćemo mi do njega, ali ovdje što se tiče ovih dunjalučkih razloga, znači oni se moraju, oni su neizostavljeni. Onaj, čovjek porani ujutru. Šta misli čovjek sjedi onaj, do, do podne trgovac, do podne, sjedi i nije otvorio trgovinu. I hoće da u podne otvori znaš, možda do akšama nema, on no, će za rad možda nešto malo. E, jedan od Azhaba je poslani, koji je bio trgovac, sjedio je s poslanikom Slaveselem, Pa je postanit rekao sl. 7. Allahumme bari kummetiti i bukuriya. To je hadis poznati. I on se odnosi najviše za, za trgovce. Mislim da ima trgovaca. Ona, I ovo zapamtite dobro. Ovo su isto da kažemo ti dunjalučki ona, razlozi. Malo pričamo o tim dunjalučkim razlozi. nas se tiče najviše ovi razlozi. Njih ćemo posebno ako ovog danes. Pomenit ćemo i večeras i njih, nekoliko. Ovi dunjalučki razlozi oni su bitni. Što se tiče obskrbe. Te dunjalučke obskrbe e, i metka. Ovaj ashab je bio zaboravi samo ime ja. On je podavno sam onjem čitao. Zaboravio sam i s njim ashabat koji je bio trgovac. Inače njegov je adet bio da kasno skroz izlazi na, na te pijaci da prodaje svoj rop. Kad je bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve pa je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže Allahumme barik ummati fi bukuriha. Kaže gospodaru moj podari berićet mom umetu umetu u ranjenju za rano nego znači zašto porani. Ove ovaj ja sam kad je čuo ovaj hadis promijenio je svoj običaj. Da bi ustajao znači 9, 10, 11 porani obije odmah posle sabaha izašao bi znači pripremio svoju robu i izlagao znači na te tržnica i počeo da radi sa tim sa trgovnom znači puno rani. Za kratko vrijeme dolazi poslanik sa selem, kaže poslanik sa selem kaže bio sam na na selu i bio sam sa tobom kada si rekao bari kuma ti fi Kaže podare mu me ummetu Berićet u ranjenju kaže moj adat je bio skroz suprotno a pa sam promijenio kaže za kratko vrijeme sam se obogatio obogatio se znači za kratko vrijeme Allah mu povećao da Berićet i dao mu materijalno znači povećao on, onaj njegov imetak to su isto da kažem dunjaški onaj razlazi ima puno dunjaških razloga mora se čovjek kretati znači mora ustat mora poraneti mora okasniti mora se umoriti mora da kažemo i ne spavat nekad mora se nekad i nasikit znači što su sve da kažemo one, ti donjački da da kažemo razlozi i čovjek ne smije da ostavite to se mi muslimani i nemuslimani da kažemo podudaramo slažimo međutim nas se tiču vjerski razlozi a ne imanski razlozi kako e ove ako uskladimo donjačke i imanske ili vjerske razloge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 Čuli smo, al da svi smo mi čuli. Ne znam te ličnosti svjetske ili evropske dobije one, onaj i po imenu. To i vijesti onaj, pogotovo ta crna vronika. Onaj ako zavirbu tu crnu kroniku, vidjećete milijarder izvršio samoubistvo. One da kažemo potrijelio te razloge i i došao do Duňaluka. Međutim, tim da li je cilj Duňaluk ili taj da kažemo ta opskrba, da li ona cilj ili nešto drugo? Na mojem mi se manji je cilj da kažem da dođemo do Tinjakluk i da uživamo u njemu. Ma smo opisani Allah nas opisao sve ljude. Kaže i volite, kaže, kaže najvećom ljubavlju. Jamma misli se znači znači žestoku ljubav. To je opisan insan, znači da voli limitak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 To su u korenećanje. Znači, zašto? Nema vjeri. Znači, zato nije cilj začinu dunjalog. Za razlik od muslimana, pogotovo kada je čovjek shvatio vjeru i Allah mu shvatio iman u srce i da kažemo, svoju blagodat, da kažemo čovjeku kada Allah dada iman, ispravan iman, da kažemo jaki iman, čvrst iman. Kada dođe do dunjaloga, taj dunjalog dođe u, ruku, u ruke, ne dođe u srce. Morimo nasmo tra da, znači da ne da da nam ne da duňalu koji će ući u srce, nego da nam da duňalu koji će doći u ruke. Kad dođe duňalu kod dvernika u ruke, on ga dijeli. Osevi ono što njemu treba. Verujte su mala najbogatiji čovjek. E, nedavno sam dok sam bio na, na, na fakultetu, na studiji, studije, čovjek je pozvao jedan bogat čovjek u Mekke. Pozvao je na iftar i studente i pozvao, ne znam, ogromana je bio iftarezo koliko ona je onaj, e, uh, da kažemo tih ljudi na iftaru, pa subhana Allah, ono što smo zapazili, odnosno jedan je čovjek zapazio ovog vlasnika da kažemo tog uh, hotela i koji je napravio taj iftar, zapazio da ona on iftaru nije jelo samo hljeb i ona jogurt. Subhana trpeza je tolika bila švedski sto. Nema šta nije bilo na na, na toj trpezi. Naći ono što ja nikad nisam u životu vidio, ko tamo sam vidio da kažemo dijela. Nema šta nije bilo i a taj vlasnik da kažemo iftara i evo samo hlijep i onaj i jogurt. Nije imao ništa pomoglo, da kažem taj njegovi metak. Nije mogu da pojede ni više od druga što nije imao, nije, nije prvi puta možda dolazi na taj iftar, na tako obilan iftar. I toliko hrane, da kažem. oni više pojel nego onaj vlasnik. Allah zabranio ovome vlasniku, ali dozvolio čovjek koji je zdrav. Šta je bilo imao čovjek šećer? I doktor mu rekao, znači, ako hoćeš da nemaš problema, samo pa hlijep, hlijep i onaj jogurt. Odnosno, Allah zabranio tom čovjeku da jede. Bezopredno što ima, što niko im je jedi. E, vidite da kažemo čovjek kad je zral. Nemaš ti, ali ti drugi znači, priuštio, pa ti jedeš i ozmeš bolje nego onaj ima. To je jedna od blagodati da znate. I to su najveće blagodati koje čovjek ne smije zaboraviti Allahom nikada. S da bi čovjek došao do obskrbe, halal obskrbe, da kažemo, zbog ti, kad sve uloži te dunjalučke e, razloge, mora se, da kažemo, vjernik ne smije zaboraviti imaju, znači, ti vjerski razlozi, obskrbi. Ako i budemo ispunili, znači, ove dunjalučke i ove vjerske razloge, vjedina je tada, znači, zagarantovana. Znači, evo, ovdje prvi, prvi put sam kod vas, ali možda ćete me spomenuti, kad završim ovaj ciklus, spomenut ćete me, inšala, možda nakon nekog izvistnog vremena. Ko bude tij Znači, ove stvari. Doći do obskrbe i, molimo danas prije svega, znači, prije nego što dođemo do obskrbe da nam da iman. Znači, obskrbu, znači, uh, jedan od najveće je da kažemo obskrbe iman. U se da nam da ta obskrba, da kažemo dunjalučka, ne bude varka za nas. I prije nego što čovjek uopšte pomiješlja o toj obskrbi, mora znati, da kažemo, jedan isto događaj. Vi ste njega, neki ste ga vjerovatno i sluši, slu, onaj, čuli. Dolazi poslanikov svala i jedan od ashaba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 Dunjalkom. Bio je siromašan, da kažemo, nije imao dunjalski, da kažemo ti blagodati, dunjalski stvari. Ali imao jednu veliku stvar koju je a zaboravio. Ona, imao je iman i da je takav umro, subhanola, dobio bi džennet koja je najveća i najbolja obskrba, vječnost. Međutim, šta je se desilo? Dolazi jedan put poslanika, da sam kaže, poslanjiče, moli o lade me obskrbi. Dunjalskim obskrbom, blagodom, tim opipljenim dunjalkom. Pa je poslanika, da sam znači, ignorisuo ga, znači, otišao od njega. dolazi drugi puta. Pošalje znači se njega ignoriše, znači okretiše. Ukoliko smo krenuli. Koliko smo e, da da ti mislim... <clears throat> pola 9, Pola sata. Pola sada. Sada. Minuta, da 45 minuta da ne da povijek, da ne, ne A, drugi puta mu dolazi, posle što se njemu opet gde mrši, treći puta, dok ovaj nije navalio. Navalio i onda poslikao sam digao je ruke kaže Gospodar, opći krbe, dajmo opću tu do Njaluško. Pa mu Allah dao Suh. Znači, dao mu i metak koji se množio, dao je u to vrijeme najveća, najveća blagoda, da kažem, najveći, anaj, bili su ovce, da kažemo krave, anaj, deve, na tom području. Pa mu je, Allah dao su krenuo sa tim nekim ovcama, sa malo, sa par ovaca, dok se to nije širilo. Međutim šta se u isto momentu dešavalo? Bilo je znači prije ezana u džamii. Ezan bi on dočekao, znači ili nekad on učio ili ili dočekao da neko uči, znači. znači. dolazim kako mi dolazim aj na idunjaluk, dolazim iznače za vrijeme ezana, pa bišao opet u prvi saf. kako se ime to širio. On je već imao potrebe da kaže da on čuva to, da on to nadgleda, on to prati. Ona je pa kaže bi izostajao znači iz prvog safa, pa bi kasnio znači na ezan pa bekasnio da kažemo na namaz znači čak bi on naklanjao znači čak u zadnjem tim saforma dok se ne izgubio iz iz mesdžide sam nije prilike pita gdje je fulan, jebno fulan, gdje je čovjek taj taj Pa kažu mnogo kaže to i to i dolini kaže sa svojim imetkom, svojim ovćama, sa svojim delama. Ona izgubio se i iz Žamije, potpuno se izgubio i iz džamije. Spomniš ovaj ovaj događaj da kažemo ne znam tačno znači njegov je rodostojnost da je poslednjih sasen umro a njegovo stanje je bilo tako da nije znači dolazio retko bi dolazio u džamiju kaže za vreme Abubekr radila o njemu on bi poslao jednog islanika da mu traži zekat pa je kaže za nije htio da da zeka to to sepena došo nije htio da zekat da da na svoj na svoj metak onaj pa Abubekr pošto je njegov hilafet bio za krat, kratak period a došao je Omer radijallahu anhum ono, pa je on, onaj Abu Bekr je bio ljut na toga sahaba pa je onaj nisam siguran da li se pokajao za vrijeme znači je Abu Bekr htio je da da zekat pa nije htio je Bekra da uzme i naljutio se na njega zbog tog njegovog stajanja došao je Omer radijallahu anhum ono, na na hilafet htio da da zekat pa i Omer znači nije htio da prihvati od njega zekat ona ali ovdje poenta dokle došao ovaj čovjek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 Dunjalu, kada ga imaš i kada ga, kada ga dijeliš. To ću nekad činiti srećniji. Ima ovdje dosta primjera, znači, tiješko je večera svoje na, na njih. Ne spominam, dugom ću oprilikom spominjati i te stvari. A hoću da krenemo sa ovim, onaj, sa temom. Znači, uh, nas se tiče vjerski razlozi, imanski razlozi, islamski razlozi, obskrpe. Uh, u Lema imate, da kažemo, otprilike nekih osam glavnih razloga obskrbi, kažemo, vjerskih razloga. U nema kada spominju ove razloge, naj, znači, na prvom mjestu stavljaju tebaku, oslanjanje na Allah. Či znači, da se čovjek oslani na Allah. Ome je tebakel ala Allahi, fehu vasma. Kaže Allah sm. kaže, ako se oslani na Allah, kaže, on mu je dovoljen. Znači tu je glavni razlog, je glavni razlog, da kažemo, jedan od glavnih razloga, ovih osam razloga, što ću mi spominjeti večeras, znači na prvo mjesto stavljaju tevekkul. Međutim, ovdje mora se razjasniti šta je tevekkul. Kaže, sitkun je 'timadi kalbi ala Allahi ma ahdi bil esbab. Sitkun je 'timadi kalbi ala Allahi. Kaže, čovjek bude iskren u oslanjanju na Allaha ma ahdi bil esbab. Kaže, sa uzimanjem tih dunjavučkih, žezakada. Sa, sa uzimanjem dunjalučkih, da kažemo, onaj razlog. Čovjek da se istinski oslani na Laha, či srce. Oslaniš se na Laha, ma'ah, bilezba, da kaže, a da izostaviš te dunjalučke, da kažemo, razlog. Na Laha se oslaniš srce. Ne na, da kažemo, na onaj uzrok. Imaš zdravlje, imaš auto. Ne smiješ se osloniti na auto. Ali moraš tražiti, tako hoćeš da radi što smo trgovinu treba ti auto primjera radi a ona, moraš tražit moraš da kažemo iznalaziti načina da dođeš do auta znači to ti je obskrba znači to ti je da kažemo jedno do ovih ta znači to ti je obaveza znači to je taj telekon razumijete kako da ti moraš znači svojim tijelom da radiš da dođeš do auta međutim onaj na koga se oslanjaš Jel se na, na auto oslanjaš ili na gospodara na laga čovjek ima auto međutim auto se pokvari. Čemu je što ti imaš auto da dođeš do odredišta, ne možeš doći. To se nisi pozivao laha, nisi bratio stvar Allahu, a oslonio se na auto. Čela smo vel znači da, da se pokvari auto, pukne guma. Onaj, je, a moraš ima da bi došao do kažem do cilja, moraš ima uzeti sredstvo. Sredstvo je znači onaj bitno, ali ne smije se vjernik osloniti na sredstvo, nego se mora osloniti na onoga na vlasnika, uh, da kažemo ukonačnici tog sredstva. E, to to je puno bitna stvar. Imate isto <coughs> imam terminzi u somelanej ah uh, soez is... uh, sunenu so od Omer um, ibn, ibn Khattab radijallahu ta'ala anhum spomnje hadis kaže لو انتم توكلون على الله حق توكله خلي رزقكم الله كما يرزق الطير tak dohima sabat rohu bitan ovdje objašnjo da kažemo praktično šta je te لَوْ أَنْتُمْ تَوَكَلُونَ عَلَ اللَّهِ حَكَّ تَوَكُلِهِ kaže da se vi na Allaha oslonite istinskim osloncem. I onda poslanih sasena objašnjava šta je istinski oslonac. kaže لَرَزَكَ كُمُ اللَّهُ كَمَا يَرْزُكُ تَيْر kaže Allah bi vas obskrbio kao što obskrbljuje ptice. Vi su ovaj hadis čuli, piše puta sigurno. kaže Allah bi vas obskrbio kao što obskrbljuje ptice. Šta mislite ptice imali razuma da kaže kad treba nešto da da kažem pripremi pa da bi došlo do obskrme. Ne, ona izađe, kaže, poslanika, kaže tak dohi masa, oterohu bitana, kaže, izađe praznog stomaka iz svog, svog gnjeza. Oterohu bitana kaže, a vrati se punog stomaka. Ovdje je bitna stvar, znači, ovde uh, poslanika, sam objašnjava šta je istinski telekom. Znači, na Laha se osloniti, izađi. Ptica izašla, nije sjedla u, u gnjezdo i čekala da će joj doći obskrme. Znači, zdrava Allah je do uz, znači, ona izašla, I Allah je zagarantuo šta? Kad je izašla i oslonila se na Allaha, tražila, Allah je obećao i zagarantuo šta? Kaže, u Taruhu bitana, kaže, vratila se punog stomaka. Ovdje, znači, objašnjenje istinskog tevekula na Allaha, s.a.m.t.a. Kaže, uh, kaže, Allah s.a.m.t.a. kaže, o men je tevuken, ale Allahi fehuwa hasbu, A kaže, ko se na Allaha osloni? Kaže, on mu je dovoljan. One, zato istinsko oslanjenje na Allaha jeste da čovjek vrati znači stvari Allahu subhanahu. Ta, ne da one da kažemo razloge ili ono što što ga okružuje auto ovo ono moramo moramo znači potrošiti. Znači, te razloge znači ustati znači našim tijelima a stvari vratiti na Allaha. nikako ne vraćati na ono da kažemo što je obaveza znači važibje da daš od sebe ono što je što možeš pa i da Allah znači kada sve daš od sebe sve pripremiš kaže on da se oslanja na Allah ne možeš ostaviti da kažemo nisi pripremio stvari nisi uradio što je do tebe ne možeš se osloniti na Allah da kaže ja sam sve oslonio na Allah jedna grupa iz Jemena je krenula na hač pa je one hađe se pripremale sa tim onaj devama u ono vrijeme se devama putovalo na hač konjima I pripremali su znači hranu i ono. Kaže, međutim, jedna grupa je bila među tom grupom jemenaca. Ništa nisu htjeli da onaj, ponesu sa sobom. Onako su prazni ruku, onaj krenili. Pa je Omer radijelala, ono zapazio tu grupu, kaže, men entum. Kaže, ko ste vi? Kaže, krenili na ač, kaže, ko Kaže, nahnu mutavakilina ar Allah. Kaže, mi smo oni koji se oslanjeni na Allah. Kaže, bel entum mutavakilina ar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 Onaj ko oslanja se na Allah, znači posije zrno, pa se da osloni na Allah da će ono da će ono izrasti, da, će, da ga neće pojesti crv, da ga neće pojesti ptica, da ga neće, do kažemo poplava da kažemo uništiti, da ga neće sunce spržiti. Znači i pored onoga što ti daš od sebe, posiješ, nisi sigurno da će niknuti. Da će, da, kažem, da ćeš ubrati onaj plod. Sto ga je bitno stvar, znači razumjeti šta je te rekoli. Znači daš sve od sebe, pa samo se da osloniš na Allah. Posiješ znači, zrno da se onda otvoriš trgovinu i daš sve o sebe i onda se nadaš da ćeš uspjeti. Otvoriš neki restoran, daš sve o sebe i onda se ostaniš na Laha, znači da će, da će dati uspjeti. E, naučiš predmet, znači dobro ga naučiš i onda se ostaniš na Laha da, da, ne, da ne prespavaš, za kažemo, taj ispit. Ili da te možda ne spopadi, da kažemo neka bolest, pa da ti razumiješ sve zaboraviš da su oslobositi inshallah tako da je prvi znači razlog opskrbe znači tebe znači oslanjanje na Allaha znači istinsko oslanjanje na Allah da bi čovjek dobio znači opskrbu na jedan od glavnih razloga jeste da će čovjek istinski je oslonjen na Allaha subhanahu u toj obskrbi. vi dobro znate često puta se najpriča u našem narodu one kaže sveži devu pa se osloni na Allaha to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže sedemo sa je išao znači, na jednom putovanju, pa su došli, pored, prolazili pored, pored jednog mešćida, pa je ovaj beduin, je bio kaže poslaniče, kaže, hoću li pustiti devu, dok mi klanjamo znači, u džami, se osloniti na lada da je čuva, da ne ona ne pobjegne, i ću, kaže, svezati, pa se oslonti na la. Kaže, a kilhafete okeralela. Kaže, sveži pa se osloni na la. Pazi, ti svežeš devu. Šta se desi? Deva razviješ non stop ponad trza. I pukne onaj, da kažemo, povodac od dedeva. Ti napravi od zeder tamo, kako zove, onaj, na auto. Iš tim Lopov došao, razumiješ, našao neki tamo kod, razumiješ, otvorio ti auto i opet il ti razbio staklo, dok si ti čuo, razumiješ, onaj, alarm, razumiješ, on je njega tamo. Koliko je, da kažemo, Lopova ukralo auta sa najboljom, da kažemo, naj najboljim alarmom, najboljom zaštitu? Mi smo svjedoci toga. I zato je bitno sad ti uradi sve što je do tebe. Pa onda se osloniš na Allahu ono taala, znači, i onda budi siguran, znači kad si sve dao od sebe i onda prepustiš Allahu razmišlja onaj, onda će onda ćeš se onaj, to je istinski da kažemo oslonac. Da znači daš sve od sebe i onda se osloniš na Allaha, ono znači to je prva stvar, i nemojte ovo zaboraviti, znači onaj tevekon, znači istinski tevekon na Allaha ako hoćete opskrbu, dunjaločku obskrbu, znači u širem širokom tom širem pojmu pa naši proroci rekovali znači oslanja istinsko oslanjanje na Boga. Drugi razvoj najopskrbe je, je takva odnosno Bogovojaznost. Allahovan tala kaže eh kuma je teki Allah yajal lahu makhraja ve irzuquhu ومن يتكل على الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث Ako se bude Allaha سبد الله بوياو ومن يتكل هو ده في بغده انا دهشوا او ايت ومن ومن يتكل من يقول شرطيه يعني كو سبد الله بوياو значи uvjetno значи uvjet ko se bude Allah bojav, kaže yajal lahu makhraja kaže da će mu izlazi svake situacije ويرزقو i ovo se nas tiče kaže da će mu obskrvu odakle se ne Znači, drugi razlog obskrbe, ako hoćete da imate obskrbu, bojite se Allah. Ovo, ovdje se može skratiti, ovaj ajd je dovoljan. Gjerujte, Allah mi za ovu, da kažemo, ovaj razlog obskrbe, da samo čovjek ovaj ajd spomene, znači, dovoljan. Međutim, takva se spominje na preko 70 mjesta u Qur'anu, iz više da kažem, aspekata, i, i, i ona je razlog, znači, dosta, u, dosta stvari je uvjet. Uglavnom, kad to se spominje takva, spominje se uvjetno. Ako se budete Allah bojeli, znači, ajveli din amen in tet kullahu yajalakum ako se Allaha budete bojali znači uvjetno znači Allah stavi uvjeta ako budete Boga bojazni budete se bojali jejalakum furkana da će vam kaže baš te moći razumjeti stvari da će vam furkan moći te razumjeti znači idejo da kažemo džami ako se nekad i naljuti na te moćiš da razumjeti što se on naljutio proživio čovjek razumije prošlo kroz i sito i rašet Kroz komunistički sistem, razumiješ, izapralo mozak su i zapirali, znači i svako. Ona, I nije normalna je sva, da on reaguje, znaš, ako ti malo drugačije klanjaš. Samo malo drugačije klanjaš, on će te, znači, njema je čudno tu. Vidio, osim, razumiješ, onako kako je njegov, možda babo ili kako je njegov djede učio klanjati. I ti dođeš sa, e, pogotovo njima je bilo zabranju da čitaju ona, i Buharinu zbirku i, i Koran i šta ja znam. Jer je Koran ono doba, znate, po je bio.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 Samo poko bojazan čovjek može postaviti stvari na njihovo mjesto, ispravno. Vjerujte, Allah mi ispravno rezonovanje. Da to bilo dunjanska stvar, politička, vjerska, ova, ona, Allah mi da znate da Allah postavi znači, uvjet, samo znači može razumjeti te stvari, znate ko? Samo onaj ko se Allaha boji. I ako hoćemo da postavimo stvari na njimom mjesto da znamo kako se postaviti prema roditelju, prema ženi, prema djetetu, prema komšiji, prema prijatelju, prema nastavniku, prema profesoru, Allah mi znači, da znate da je uvjet, šta?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 da složio jedno jednu hediju, znači dobćeš djelam ili slišla drugi puta. Ima još se dodaje, znači, bogobojaznost je da radiš ono što je Allah naredio i njegov poslanik. I da ostaviš ono što je Allah zabranio i njegov poslanik. Vidite definicije kako je jednostavna, ali praktično je Boga mi teška. Praktično je teško da bi sad čovjek znao šta je Allah naredio. A šta je zabranio? Šta je postanik naredio? Šta je zabranio? Moramo se pravati, zašto je Allah odpočio Koran? S čime? Ikre. Ikre bi smo radbike radihali. Da bi čovjek znao šta je Allah naredio, pa ušao u kategoriju Bogobojazni. A ko bude se bojao Allah, da će mu izlazi svake situacije i obskrbu odakle se ne nada. Znači, uzrok obskrbe je znači Bogobojaznost. Da bi ušao u kategoriju Bogobojazni, moraš raditi ono što ti je Allah naredio. Da dio ono što te naredio moraš se vratiti znači, na prvi imperativ koji je Allah smo te Allah otpočeo u vjeru. Ego se ogleda veličina znači riječi Allah subhanahu wa Znači zašto otpočeo u vjeru sa ikra. Ikra bismi rabbike lati khalq. Znači uču ima gospodara koji čovjeka stvara od ugroška od daleka. Tako da bogobojaznost je de, na de, de, de, definicija bogobojaznost je znači laka praktično je znači daleko da kažemo teška za za mnogo da kažemo puno ljudi. Za jednu veliku, da kažemo, masu ljudi je to znači teško, međutim, Allah olakša je. Znate kome? Onome ko hoće. Znači, vjerujte, nima stvari koja je teška kad ti hoćeš. Ako hoćeš vjeru, ako se odlučio za vjeru, hoćeš džennet. Znači, nije teško. Žena koja je shvatila džennet, nju nije teško da bude pod džabom. Kad najviše peče sunce, razumijete, nju, nju je ona rahat koji One žene koje nisu se odlučile, ne znaju šta je džennet, da je uvijek da bi žena ušla u džennet, razmiču, mora biti pokorna Allah, mora klanjati, mora biti pokrivena. Ona, ili čovjek koji hoće džennet, njemu uopšte nije teško ustati na sabah namaz. Ali onaj koji je shvatio džennet, odnosno onaj koji je se odazvao Allah subhanahu wa ta'la, znači na onaj imperativ prvi koji je od, s kojim se obratio Allah subhanahu wa ta'la ću obječanstvo, pogotovo prije, prije svega nama muslimanima, ikre, čitajte. I vjerujete Allah mi, mi smo ummet ikr. Mi smo ummet ikr. Tako smo prozvani od drugih, da kažemo, miljeta i drugih ummeta. Ummet ikr, nažalost, šta mislite ti su bošnjanaci ummet ikr? Jel, jel se sjećate vi, šta su rekli za bosance, gdje, gdje im se, se novac sakriva? U knjigu. U knjigu. Allah mi se izigravali sa nama. Znači oni su nas doveli, da kažemo, ti koji su vodili državu koji vodili, da kažemo, naš narod, bošnjake. Dovali su bošnjake, Allahim, da se sve nama izigravali i mi sebe, da kažemo izmišljali da je bošnjaku ili busansu, znači može sakriti pare u, u, u knjigu. Allahim do te su doveli naš, to mene, to mene boli. Svakog godina se treba da boli. Danas ne smijemo mi to sebi dozvoliti. Mi smo umet ikre i moramo, moramo učiti Allahim. E, Način na koji se uči, evo ovo je jedan od najbudjih načina da znate.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 Znači, tada najviše ostavlja se, da kažemo, traga na srce, znači onaj, imate internet, slušanje dersova, predavanje preko interneta, preko CD-ova, preko knjige, nemojte knjigu zaboraviti. Koliko god, da kažemo, danas ona je bilo ti pomagala mimo knjige, nemojte knjigu zaboraviti. Knjiga ima svoju vrijednosti tekako. Na večer, kad hoćete leći znači jednu ili dvije stranice, prečitajte knjige, ako možete i više, to je još bolje. Kako bi ušli šta u ovu kategoriju? U drugi razlog je jedan od znači ogromnih razloga znači naše obskrbe na Donjaluku. Drugi razlog što smo rekli te veka najbogobojaznost. Znači da bi čovjek dobio opskrbu na Donjaluku lijepu obskrbu, pa bi znači, da bude da lijepo živi na Donjaluku, znači morate se bojati Allaha. Jer Allah što je rekao, "ومن يتق الله يجعل له se boji Allah, traka, da će mu izlazi svake situacije. I obskrbot, ako dakle, se ne nada, ja ću spomenuti jedan a, primjer. Neću spomenuti Ashaabe, oni su, da kažemo, zvijezde koje a, neće niko od nas, da kažemo, njih dostignuti. Ali ću spomenuti čovjeka koji, da kažemo, živio u ovom vremenu našem u Americi. <coughs> Završću ja večera svovo predavanje halalke, mi sam dulio, ali hoću da ga spomenem. U Americi čovjek, Amerikanac, prihvatio islam. A na koji način prihvatio islam. <coughs> Kaže, izašao je konkurs za u jednoj firmi za, mislim da je bila informatika u pitanju, za direktora neke firme, onaj, a on je završio tu onaj fakultet za informatiku i bio je jedan od najboljih učenika u, u svojoj generaciji. Kad je vidio taj konkurs, on je ošto prijavio se kao nevjernik, znači nije tad prihvatio Islan Modi da konkuriše znači, na tom konkursu i kad je radio taj ispit, ovaj ko je radio sa njim ispit vidio je da je znači, platform, da je znači, vrh, da kažemo, te informatike. Juzo nego vid do mali i sve to onaj kaže zvaćamo te onaj kad bude trebalo početi rat ako kaže treba taj isti dan kad je on osu da konkuriše njegov prijatelj koji je prihvatio islam, islamski amerikanac za ovega kaže đese onaj evo kad je na konkursu gdje stika za se vidimo kaže ja sam u tom i to mjestu kaže u jednom centru islamskom kaže da se tu nađemo i ovaj čovjek ide ovaj čovjek ide znači iz tog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 Čuo on, ne znam sve to, kad je ovaj završio namaz, došao, sad njih su pozdravio, kaže, što, što mi se nisi odazvao? Pa kaže, klanio sam. Klanio, šta si klanio? Kaže, mi muslimani, ja sam musliman, klanjamo, kad klanjamo, znači, samog sa gospodaran s ovim razgovaram. Ne smijemo nikom se odazvati ništa. I Subhan, on objasni u kratkim crtama šta je namaz, šta je islam, kaže subhana, kaže, Fadehale islam fi kalbi. Kaže, pa islam kaže, ušao moje srce. Samo sa tim kratkim da kažemo u kratkim crtama. I on kaže kako se ulazi u islam. Kaže moraš se okupati. Kaže pa je se popio na treći sprat gore tog islamskog centra, okupao se, sišao i onda sk naučili kako da klanja. Isgovorio šehadeti, ukratko na na, na objasnio kako se klanja i počeo klanja. Subhanallahu da kažemo na prvi susret Alah hoće nikome pomoći. Subhanallahu kada Allah hoće nikome pomoći, znači ne trebamo puno. Možemo da, da otvori naša sesija prema islam da nas uvede u genet. Samo musliman može ući u džernet, ne može niko drugi. Subhanallah, oni islam. Subhanallah, što god bi čuo, kaže Allah i kaže poslanik, prihvatio Za kratko vrijeme pustio brado, odjeću onu, ono koja je bila podarana. Nikakva razmišlja, ovo muslimansko odjeću, islamsko odjeću. Ona, kaže Subhanallah, pogledajte, čovjek za prilike dva mjeseca kad su njega pozvali ponovo iz firme.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 Onda znači sve što je čuo da Allah kaže, kaže poslanik on je prihvatio. I zato Subhana poziva ga nakon približe dva mjeseca čovjeka isti poziva iz one firme, je sa ti taj taj, jesam kaže dođi, kaže da uzmeš onaj svoje mjesto znači u firmi da direktor znači tog odjeljka onaj u u toj firmi za informatiku Subhanallah, za tada dva mjeseca njegova brada porasla, promijeno tijelo, promijeno ovo dijelo, znači došlo... Kaže, kad se pojavljeno na brata, onaj što ga je prvi puta prihvatio, uzao njegove dokumente i gleda sa sliku i gleda njega. Gleda sliku i gleda njega. Kaže, jes ti taj? Kaže, jesam. <laughs> jesam, kaže, šta je tu? <laughs> kaže, kakva je brada, šta je tu? Kaže, ja musliman. Kaže, ja postao musliman. Pa kaže, šta? i mi smo te pozvali da kažeš da radiš na mjestu direktora kaže on bosijeko kaže dobro šta je problem koja okay, brada bijelo kaže ne možeš takav rad kaže dobro ne mogu ovako ne mogu ovako brat kaže neću raditi razumiješ kaže ej plata je 6000 dolara kaže, ako ne mogu ovako kaže neću ni raditi i onda on njemu spominje kaže oj ovaj, ajde što, ovaj, aj, što sam ajdejučeras kod dokaz na obskrbi. Spomnim kaže, ja znam a et u našem kaže, u našoj knjizi u Kur'anu Allah kaže: "Man kana se bude Allaha bojao. Kaže da će mu svake situacije i obskrba da će se naći. Kaže ako ne mogu vratiti ovakav kakariesan, ona kaže, neću ni ne rat ra razumješ. Kad je ovaj čovjek, je vidi od stal, kaže na novo Kaže Može raditi samo čovjek koji ima stavove. Koji ima toliko čvrste stavove. Kaže, nisam vidio nikoga da bolje odgovara nego ti. Kaže, ti ćeš biti direktor. Kaže, sa mojom bradom, kaj sa tvojom bradom. Sa mojim odijelom, kaj sa tvojim odijelom. Subhanallah. Kaže, ko se bude Allah bojavom? Što znači bojavost Allah? Znači, ko bude radi ono što Allah naredi i njegov poslanik, s.a.v.a a ostavi ono što je Allah zabranio i njegov poslanik, ne osvrćući se ni na kog od njegovih stvorenja. Znači, gledaj da zadovoljniš gospodara svoga. Nemoj da zadovoljavaš ljude na uštep Allaha s.a. njegove vjeri. Nećeš imati uspjeha na danjalu. Ako budeš gledao zadovoljstvo gospodara, da si puno da Allah rekao U me i etakil lahi je džalama hređa u jeruzukum min hajithu la ahtesim. Ko se Allah bude bojeo, da će mu izlazi svake situacije obskrbo da se one nađu. Mi smo im došli drugom prilikom inšallah da spomenim još ovih šest onaj razloga obskrba je bineta. Blagosograđio. يعلم ان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى